Hey maga, hova a pokóba megy? Ez volt a tipikus megszólítás a RAF katonai rendőrségének körébe, és az az ember, aki így ráművöltött, a tőlük megszokott erőszakossággal lépett fel. – A navigációs külön órára, tizedes úr! – válaszoltam. – Mutassa papírját! – kikapta a kezemből, elolvasta és visszadta anélkül, nélkül, hogy rám nézett volna. Úgy surrantam ki az utcára, mint egy feltételesen szabadlábra helyezett rab. Nem mindegyik rendőr volt ilyen, de úgy tapasztaltam, hogy a legtöbbjük nem igazán vesz ember számban, és hirtelen rájöttem valamire, aminek felismerése már azóta életben nem, hogy beléptem a légierőhöz. Nevezetesen, hogy jó ideig el voltam kényeztetve. Elkényeztettek, mivel mindig az állatorvosnak, egy tiszteletre méltó hivatás gyakorlójának kijáró megbecsüléssel bántak velem. Én pedig egész természetesnek vettem ezt. Most viszont repülős közlegény vagyok, a legalacsonyabb rendű élő lény a És a «Hey, maga!» megszólítás pontosan tükrözte a pozíciómat. A jórcsíri farmerek sem üdvözöltek forró öleléssel, de szolgálatba lépésem első napja jóta, jó még nagyobbra értékeltem kedvességüket és udvariásságukat, hiszen ettől fogva nem tekintettem magától értetődőnek. Félreértés ne essék! Minden munkakörbe fel kell készülni egy adott mennyiségű szemtelenkedésre, és arról egy áratorvosi praxis sem kivétel. Még ma is magam előtt látom, milyen megvetően mért végig például ráf Bimes a versenylóidomár, amikor kiszálltam a kocsiból. – Hol van Fernand doktor? – morogta. Nyeltem egyet. Éppen elégszer hallottam már ezt, különösen a dárobi környéki lovastársaság társaság köréből. – Sajnálom, Bimes úr. De ő ma egész nap távol lesz, és gondoltam jobb, ha kijövök, mint a hónapra halasszuk a dolgot. Meg se próbálta elrejteni a viszonygását. Felfújta kövér, vörös képét, mélyen a bricesse zsebébe sülyeztette a kezét, és mártírképpen nézett föl az égre. Hát akkor, jöjjön utána! Sarkon fordult, és kurta tömzsi lábai megindult az udvard szegélyező boxok felé. Titokba sóhajtottam és követtem. Yorkshire-ben időnként kész Isten csapása, ha az ember nem lovas állatorvos, kivált az olyan versenyistálókba, mint ez is, amely aféle lovas szentének számított. Siegfried ösztönös tehetségétől eltekintve is képes volt lovas nyelven társalogni. Nem került előfeszítésébe, hogy hosszas eszmecseréket folytasson a négylábú páciensek tenyésztésének kérdéseiről. Lovagolt, vadászott. Ráadásul még hosszú, arisztokratikus arca, nyírod bajusza és ösztövér alakja is megfelelt a szerepnek. Az idomárok kedvelték, és egyik-másik, közöttük Bemis is, halálos sértésnek vette, ha nem ő jelent meg elvégezni a megtisztelő feladatot. Oda szólt az egyik legényének, aki kinyitotta előttünk a box ajtaját. Itt van Ben, morogta. Sántán jött meg a reggeli gyakorlatról. A legény kivezetett egy herilt pejt, és fölösleges volt, hogy a sérült láb azonosításához megjárassa az állatot. Jól láthatóan bicegett a bal melső lábára. – Azt hiszem, a rándult meg – mondta Bimes. Átmentem a ló másik oldalára, és felemeltem a melső lábát. Patakéssel megtisztogattam a szarut, és a pata bevágását. Nem láttam nyomát sérülésnek, sem érzékeny pontnak, amikor a kés nyelével megütögettem. Haladtam felfelé a pártától a csűcsőzetig, és némi tapogatózás után megtaláltam a nyomásra fájdalmasnak mutatkozó helyet a metakárpusztéldaratti részén. Felnéztem gogoló helyzetemből. Úgy tűnik itt baj van, bimes úr. Azt hiszem, a hátsó lábával sérthette meg magát. Hol? Hajolt közelebb az idomár, hogy megvizsgálja a lólábát. Semmit se látok. Nem, mert nem a bőr sérült meg, de a ló megrándul, ha itt megnyomom. Bimes megbökte a helyet tömpe ujjával. Na igen, dörmögte, de minden portom megrándul, ha ilyen durván megnyomják, mint maga. Felszaladt bennem a pumpa erre a hangra, de megőriztem a hideg véremet. Biztos vagyok benne, hogy erről van szó. Gyulladást csökkentő meleg dunzkötést tennék a csügyjére, ami taponta kétszer borogatással kéne váltogatni. Hát én meg abba vagyok biztos, hogy téved. – Egyáltalán nem odalent van a baj. Látszik a ló lábtartásán, hogy a vállát fájlalja. – Intett a legényének. – Harry, gondoskodj róla, hogy most rögtön melegkötést tegyenek a vállára. – Ha megütött volna, attól se éreztem volna rosszabbul magam. Kinyitottam a számot, hogy vitába szálljak vele, de ő már elismert. Van egy másik ló is, amit meg akarok nézetni – mondta. Oda vezetett egy közeli boxhoz, és rámutatott egy nagy barna állatra, amelynek melső inain jól látszottak a hójak húzó nyomai. Fernand doktor fél éve vörös hójak tapaszt a lábára. Azóta pihentetjük. Hamarosan egészséges lesz. Mit gondol, ki lehet már vinni? Oda mentem, és végigfuttattam az ujjaimat a hajlító izom inain, megvastagodásokat keresve. Nem találtam. Majd fölemeltem a lólábát, és ahogy tovább vizsgálottam, találtam egy érzékeny területet a hajlító izom felületén. Felegyen esettem. Kicsit még fájlalja – mondtam. – Azt hiszem biztosan, ha még tartják egy ideig. – Nem értek egyet – vakantott a bimes. A legényéhez fordult. – Vezest ki, Harry! Rábámultam. – Szándékosan csinálja, hogy éreztesse a neki csínyést. Azt próbálja értésemre adni, hogy semmi akár Akárhogy is kezdett már az idegeimre menni, és csak azt reméltem, hogy nem árul el lángoló arcom. Még valami? mondta Bimes. Van oda át egy köhögős ló. Nézze meg, mielőtt elmegy. Egy szűk átjáron keresztül átmentünk egy kisebb udvarba, ahol Harry bement az egyik boxba, és megragadta az egyik lókantárját. Én követtem, és elővettem a lázmérőmet. Ahogy hátulról megközelítettem a lovat, az hátra csapta a fülét, felnyihogott és ugrálni kezdett. Tétováztam, aztán intettem a legénynek. Emelje föl a első lábát, amíg megmérem a lázát rendben, mondtam. A legény lehajolt és megragadta a lólábát, de bümes közbe lépett. Hagyd csak, Harry, nincs szükség rá! Szerűd ez, mint a bárány. Egy pillanatig habozta. Éreztem, hogy igazam van, de már itt sincs nagy ázsió ezen a helyen. Vállat vontam, felemeltem a lófarcát, és a végbelé bedugtam a lázmérőt. Szinte egyszerre rúgott meg mindkét hátsó lábával, de emlékszem, hogy miközben hátrafelé kirepültem az ajtón, egészen tisztán arra gondoltam, hogy a melkasomat épp csak súrolta az egyik patája, mielőtt a másik eltalálta volna a hasamat. De e fölötti örömömet gyorsan beárékolta az, hogy a jobb hátsó lábával egyenesen az idegközpontot találta el a gyomrom közepén elterültem az udvar betonja. Nyögtem, és kétségbe esettem, tátogtam, hogy léverzethez jussak. Volt egy pillanat, amikor biztos voltam abba, hogy meg fogok halni, de végül segítségemre jött egy mély belégzés, és én, a kínok között is, de ülő helyzetbe tornáztam magam. A nyitott ajtón át láttam a lófejéhez hajló herrit, aki rémül tekintettel merett rám. Bimest viszont a legkevésbé sem érdekelte az állapotom. A lóhátsó lábait vizsgálgatta aggodalmasan. Nyilván Nyilvánvaló volt. Csupán az nyugtalanítja, hogy vajon nem szenvedtek-e kárt az én undokul kemény bordáimmal való találkozástól. Lassan feltápászkodtam, és vettem pár mély lélegzetet. Alapos rugást kaptam, de nem sérültem meg igazán. Feltételezem, hogy ösztönösen foghattam a markomba a lázmérőt. A kényes kis cső még mindig ott volt a kezemben. Nem éreztem más, csak jeges dühöt, amikor visszamentem a boxba. Emelje föl azt a nyavajás lábát, ahogy kértem! Kiáltottam rá szegény herre. Igen, igen, ura, sajn sajnálom, ura. Lehajó, felemelte a lólábát, és erősen behajlítva tartotta. Bümershez fordultam, hogy teszem megjegyzést, de az idó már hallgatott. Kifejezéstelenül bámulva a lovat. Az sikerült baj nélkül megmérnem a lázát. Több mint 38 fokos volt. Átmentem a fejéhez, két újjal feltártam az orlikát, és nyálkos gennyes váladékot láttam benne. Az ágapocsa és a garaton túli mirigyek normálisak voltak. – Enyhe megfázás – mondtam. – Adok neki egy injekciót, és hagyok itt szulfanomidot, amit Fernand doktor is használ az ilyen esetekben. Hogy meggyőzte, bimest ez az utóbbi mondat, annak nem adta jelét, csak merevalccel figyelte, hogy beadom a prontozil. Indulásom előtt még kivettem egy fél fontos csomag, szulfanomidot a kocsi csomagtartójából. Adjon neki most rögtön három unciát ebből egy pint vízbe feloldva, aztán másfél unciát este és reggel, de a két napon belül nem lesz sokkal jobban, értesítse. Bümes komorképpel vette át a gyógyszert, én pedig kinyitottam a kocsi ajtót, és elöntött a megkönnyebbülés, hogy véget ért ez a kellemetlen víz. Úgy tűnt, mintha nagyon sokáig tartott volna, és te maradtam valami nagy dicsőséget vele. Már beindítottam a motort, amikor egy kis lovászgyerek rohant oda lihegve az idomárhoz. A – -a Almira, uram, a azt hiszem furdoklit! – furdoklit? Mimes rámerett a fiúra, aztán villám gyorsan felén fordult. – Almira, a legjobb kancacsikó, jobban teszi, ha siet! – Tehát még nem végeztünk. Bal sejtelemmel telve igyekeztem a tömzsi figura nyomába vissza az udvarra, ahol egy másik legény állt egy gyönyörű pejkanca mellett. Amint megláttam, mintha jéghideg kéz markolt volna a szívembe. A szokásos esetekkel elbánok, de ez valami más volt. A ló mozdulatlanul állt és különös feszültséggel merett maga elé. A bordák emelkedését és sűjedését reszelős, bugyborékoló hálás kísérte, és minden lélegzetvételnél vadul kitágultak az orlikai. Soha sem látta még lovat így lélegezni. És más tünetek is voltak. a szájából, és időről időre öklendezve felköhögött. A lovászhoz fordultam. Mikor kezdődött ez? Nem sokkal ezelőtt tudom. Egy órája néztem meg, és makk egészséges volt. Biztos vagy benne? Ége én adtam színát neki. Akkor még semmi bajosan -e nem volt. Mi az ördög lehet vele? Kiáltott felbimes. Nos, jó kérdés volt, és én nem tudtam rá választ. Miközben zavartan körbejártam az állatot, néztem reszkető tagjait és rémül tekintetét, egymást kergették a fejembe a gondolatok. Láttam már furdok azt a fajta száraz fulladást, amikor a táplálék eltömi a garatot, de azok nem így néztek ki. Végig tapogattam a nyelőcsövét, de az tökéletesen tiszta volt. Ez a kanca úgy festett, mintha akadályozná valami a levegő beáramlását. De mi? És hogyan? Lehet, hogy egy idegen testet nyert. Nincs kizárva, de én ilyet még soha sem láttam. A fene egyen meg válaszoljon már. Mi ez? Mit csinál vele? Bümest türelme fogytám volt, és én nem tudtam hibáztatni érte. Éreztem, hogy lélegzethez kell jutnom. Egy pillanat, csak meghallgatnám a tüdejét. Egy pillanat? Fagad ki az idom már. Az Isten szerelmére, ember! Nem sok pillanatunk maradt. Aló, haldoklik! Nem kellett mondania. Magam is láttam a végtagok jellegzetes reszketését. Majd a kanca kissé megtántorodott. Fogyott az idő. Kiszáradt szájjal hallgatóztam a melkasám. Tudtam, hogy semmi baja a tüdejének. A baj valahol toroktájon volt. De addig is nyertem egy kis gondolkodási időt. Míg a stetoszkóppal a fülemben is hallottam bimes hangját. Miért éppen ezzel kellett történnie? Sör Erik Horrox ötezer fontot adott érte tavaly. Ő a legértékesebb állat az istálóba. Miért éppen vele történik ez? Miközben szakatuló szívvel megtapogattam a bordákat, milyen egyet értettem vele. Az Isten szerelmére miért kerültem bele ebbe a rémálomba? Ráadásul egy olyan emberrel, mint Bímes, aki nem bízik bennem. Előre lépett és megragadta a karomat. Biztos benne, hogy Fernand doktor nem elérhető? – Sajnos igen – válaszoltam rekettem. – Több, mint harminc mérföldre van innen. Az idom már láthatóan a magába roskat. Hát ez van. Mindennek vége haldoklik. – És igaza volt. A kanca dülöngélni kezdett, a légzése hangosabb és reszelősebb lett, mint valaha, Alig tudtam a melkasára szorítani a stetoszkópot. Amikor éppen kitámasztottam a kezem a végnyán, akkor vettem észre a kis kidudorodást a bőre alatt. alakú folt volt, mintha egy penit nyomtak volna a szövet alá. Jól megnéztem. Igen, tisztán látható, és ott egy másik valamivel feljebb a hátán, és a harmadik, a negyedik. Hatalmasat ugrott a szívem, hát erről van szó. Mit fogok mondani ször Eriknek Nyögte az idomát. Hogy megdöglött a kancája, és az állatorvos még annyit se tudott megállapítani, hogy mi baja van. Kétségbe esve nézett körül, mintha azt remélné, hogy Szygfried csodás módon előtűnik a semmiből. A vállam fölött szóltam neki, miközben már a kocsi felé szaladtam. Egy szóval sem mondtam, hogy nem tudom. Urtikariája van. Ott botladozott a nyomomba. Úr, ti, Az meg mi? Csalánkiütés. Válaszoltam az üvegeim között kotorászva az adrenalin után. Csalánkiütés, meresztette rám a szemét. De hát az nem okozhat ilyet. Felszívtam öt köpcenti adrenalint a fecskendőbe, és indultam vissza. Semmi köze a csalánhoz, allergiás reakció, ami többnyire ártalmatlan, de néha ritka esetben ödémát okoz a légcsőbe. Pontosan ezzel állunk szemben. Nem volt könnyű megtalálnom a tátongó kanca de pár pillanatra megnyugodott, én pedig belenyomtam a hüvelykújjamat a nyaki barázdába. Ahogy megfeszült a nagy verőért, beleszúltam a tűt, és belőttem az adrenalit. Azután hátraléptem, és megálltam az idomár mellett. Egyikünk sem szólt. A vergődő állat látványa, a nehéz léglegzés hangja mindkettőnket megdermesztett. Tudtam, hogy bármelyik pillanatban elpusztulhat, és elborzattam a gondolattól. Amikor a kanca megbotlott, és kis híján elesett, még szorosabban markoltam meg a zsebembe a szikét, amit az adrenalinnal együtt vettem magamhoz. Jó tudtam, hogy okosabb lenne gégemetszést végeznem, de nem volt nálam tubus. Ha az állat elesik, bele kell vágnom a torkába, de elhesegettem magamtól a gondolatot. Pillanatnyilag az adrenalin hatására várta. Vimes reményvesztett gesztus emelte fel a kezét. Nincs segítség, ugye? Suttogta. Vállat vontam. Van egy halvány esély, ha az injekció időbe csökkenti a légcsőbe a folyadékot. Még várnunk kell. Bólított, és én az érzelmek egész sorát olvashattam le az arcáról. Nem csak a rettegést, hogy el kell mondania a rossz hírta a híres tulajdonosnak, de a lovat szerető ember fájdalmát is, akinek végig kell néznie egy gyönyörű állat szenvedését. Először azt hittem, hogy képzelődöm, de úgy tűnt, hogy a légzés már nem annyira reszelős. Aztán kétségek között vergődve észrevettem, hogy csökken a nyálatzás. A kanca már tudott nyelni. Attól a pillanattól hihetetlenül felgyorsultak az események. Az allergia tünetei drámai hirtelenséggel lépnek fel, de hála Istennek gyakran éppen olyan gyorsan tűnnek el a kezelés után. 15 perc múlva a kanca már szinte egészségesnek látszott. Kicsit sipult még a tüdeje, de már úgy tekintett körbe, mintha megszabadult volna a tehertő. Bimes, aki mint egy kábultan figyelte a történteket, kihúzott egy maroknyi szénát az egyik bálából és eléje tartotta. Az állat mohon kikapta a kezéből, és jó ízűen rágni kezdte. – Nem tudom elhinni, – motyogta maga elé az idomár. Semmit se látta még olyan gyorsan hatni, mint azt az injekciót. Úgy éreztem, mintha rózsaszín felhőn úsznék, és egy boldog áramlat elsodorna minden feszültségemet és nyomorúságomat. Hála Istennek, a sok trauma között ilyen áldott pillanata is vannak az állatorvosi munkának. A hirtelen átmenet a kétségbeesésből a győzelembe, a szélyemből a büszkeségbe. Szinte a föld fölött lebegve mentem a kocsihoz, és ahogy beültem, Pimes bedugta a fejét a nyitott ablakon. – Doktor úr, nem az az ember volt, akinek könnyen jönnek szájára a választékos kifejezések a szabad ég alatt. A lovak hátán töltött sok-sok év alatt kicserzett arca rángatózott, miközben a szavakat kereste. – Doktor úr, most már úgy gondolom, nem kell ahhoz lovas embernek lenni, hogy valaki lovakat gyógyítson, <gül> nem igaz. Szinte könyörgést olvastam ki a szeméből, ahogy néztük egymást. Hirtelen elnevettem magam, mire megennyúlt az arc kifejezése. Igaz, mondtam, és elhajtottam.